Humoristák Világszövetsége. Megkaptam a Humoristák Világ proklamációját, mely hat szólítja fel az írókat, hogy elég volt a szomorúságból, tessék jókedvűnek lenni. Eddig csak a fotográfált emberiségnek mondták, tessék barátságos arcot vágni. Most az íróra, a világfotográfusára parancsolnak rá. Röhögj az apád. Tehát, ha-ha-ha, én már kezdem is. Tessék! Muszáj, mert nem von, ha hatom ki magam a dolog alól. Az akadémia ugyanis hi hi hi nagy lelkűségében, nagylelkűségében a világ ha ha, ha hat legérdemesebb hu-hu-humorista kandidátusa közt szerény személyemet is felemlíti. Nobleszoblis! Nem utasít, ha-ha-hatom vissza a jelölést. Úgy látszik, ezek az akadémisták rájöttek a megoldásra, amit hú húsz éve hiába keresek. hú hú éve tiltakozom ellene kézzel-lábbal, hogy hú hu -hu humoristának tartsanak. Legalább ezer hú hu hú -hu írtam, hogy bebizonyítsam, hogy nem vagyok az. Komoly arccal mondtam el vidám észrevételeimet. Ezzel nem mentem semmire. Itt sokkal kényelmesebb. Ezen túl majd jo ho, -ho, -ho kedvűen mondom el egyéb észrevételeimet. Dekintetes akadémia. Mit szólsz ho, ho hozzá Elvesztettük a világ ha-ha-háború hu, -hu -hút. -he hogy ezért voltunk ilyen savanyúak. Tudat kérlek, nagyon sokan ha, -ha haltak hő hö -hő -hő hősi ha, -ha halált ennek ellenére jelenleg úgy állunk mi magyarok, hogy te például azt a proklamációt ha-ha-ha hat nyelven szerkesztetted, hogy mindenki értse. De a ha-ha hat nyelv közül egyik sem magyar. Hihihihi, -hi -hi -hi. huhuhuhu. na, meg vagy elégedve? Én nagyon. Végre kiröhöhöhögtem magam. De mégis, tekintetes akadémia. Nem jobb volna visszatérni a régi módszerre, mert már szeretnék egy kicsit nevetni is, és nem tudok nevetni, ha röhögtetnek.